Проте чоловік, що стояв за ними, велетень середніх років на ім'я Волверстон, який втратив око під Седжмуром, привернув його увагу, і торгівля почалася знову. Пітер Блад стояв в сліпучому сонячному промінні, вдихаючи запашне повітря, таке не схоже на жодне інше, яким він будь-коли дихав. Воно було насичене міцним ароматом. Сумішю пахощів кампешового дерева, ямайського перцю і запашного кедра. Сам того, не помічаючи, Блад поринув у марні роздуми, навіяні тим чудовим ароматом. Розмовляти не хотілося. Мовчавий Піт, який стояв біля Блада, засмучений тим, що ось, -ось його, напевне, розлучать з товаришем, з яким він пліч-опліч вистояв усі ці тяжкі місяці, якого він полюбив як друга і на поради та підтримку якого завжди покладався. Хлопця охопило таке почуття самотності й туги, що проти нього все пережити ним досі здавалося дрібницею. Для Піта розлука з Бладом була болісним завершенням усіх його страждань. До них підходили інші покупці, розглядали, йшли далі. Блад не звертав на них ніякої уваги. Але ось у кінці шеренги сталося якесь пожвавлення. Це Гарднер щось голосно роз'яснював юрбі покупців, що чекали, поки полковник Бішоп не вибирає собі людського товару. Коли Гарднер замовк, Блад, подивившись у його бік, помітив, що дівчина про щось говорила з Бішопом, і срібною рукояткою хлиста вказувала на шеренгу засуджених. Бішоп, прикривши рукою очі від сонця, глянув туди, куди вона показувала. Потім він у супроводі Гарднера повільно рушив уздовж шеренги. За ними пішла дівчина і губернатор. Так посувалися вони одне за одним, аж поки полковник не порівнявся з Бладом. Покупець був би і цього разу пройшов повз лікаря, якби дівчина не торкнулася хлистом його руки. «Оце той чоловік, якого я мала на увазі», – мовила вона. «Оцей!» – у голосі полковника забриніла нотка презирства. Пітер Блад пильно подивився у вирячені оченята полковника, глибоко посаджені на жовтому м'ясистому обличчі, і відчув, як йому в лице вдарила кров від такого принизливого огляду. «Лантух, кісток, що я з ним робитиму?» – сказав Бішоп. І повернувся, щоб йти далі, але тут втрутився Гарднер. «Він, може, і худий, але міцний, міцний і здоровий. Коли половина з них захворіла, а друга половина мала ось-ось захворіти, цей бусурман тримався на ногах і лікував своїх товаришів. Якби не він, то їх загинуло б значно більше». 15 фунтів за нього полковнику. Це навіть дешево. Він здоровий, кажу вам. Ваша честь витривалий, сильний, хоч і худий. Він саме з тих, хто добре витримує спеку. Клімат ніколи не вб'є його. Губернатор Сід хихикнув. Чуєте, полковнику? Довіртеся своїй племінниці, жінка одним поглядом оцінить чоловіка, га? І він зареготав. Задоволений із свого дотипу. Сміявся тільки він один. По обличчю племінниці полковника пробігла хмарка невдоволення, в той час, як сам полковник поринув у роздуми про цю торгову операцію і не міг звернути увагу на жарт губернатора. Закопиливши губу, він якусь мить мовчки гладив рукою підборіддя. Джеремі Піт затаїв подих. «Е, «Я даю вам за нього десять фунтів», вимовив нарешті полковник. Пітер Блад благав Бога, щоб ця пропозиція була відхилена. Він сам не зміг пояснити, чому його так образила думка, що він може стати власністю саме цієї брутальної тварюки і в якійсь мірі Власністю цієї кароокої дівчини. Але одним почуттям образи не зміниш своєї долі. Раб є раб. Пітера Блада продали полковникові бішопу цьому чванькуватому покупцеві за мізерну суму 10 фунтів стерлінгів.